Заглавието говори за този феномен, който се представлява една новост, ако щете, в, в практиката на руското военно дело, която обаче има сериозни корени и традиции до началото на казаческото движение, използването на немници в имперска Русия. И всъщност цялата книга и целият труд описва една адаптация на един новоспецифичен модел, която по Русия успява да внедри, учийки се преди всичко от опита на западните държави, но модифицирайки този феномен а, и този опит за собствени условия. Като в книгата читателите биха могли да намерят приложението на, на този модел, като преди всичко ние го с агресията в Украина. И това, което ние наричаме е полигонът тестът на подобен тип взаимодействие между регулярни и нерегулярни формирования, именно Сирия. И в последствие говорим за неговия експорт на Африканския континент. Вие виждате и по, много често в момента по новините става дума за Либия. Но в нашия фокус са, може би, най-видимите и най-интересните приключения на, на тези формирования в, в държави като Централна Африканска република. Търсим един обяснителен модел, как прилагането на този модел на действие на взаимодействие между нерегулярни и платени, т.е. приватизация на силата, кощета и как той действа в условията на експанзионистична руска политика и как той всъщност се вписва в архитектурата на властта в по-съветска путинова Русия. Преди два дена в Москва се проведе мащабен военен парад за да демонстрира руската военна мощ. Защо смятате, че прибягват и до невидима армия при положение, че те толкова се гордеят с видимата си такава? Всъщност, те признават ли този специфичен комплекс частни военни компании, които работят в интерес на руската държава? А, вие засягате, може би, най-важният въпрос. А, руската военна мощ е безспорна и тя е внушителна, тъй като тя претърпява и етапи на модернизация и огромни инвестиции в последните години. Що с от нас до така наречения феномен, който на руски звучи по начина по съкръщението си ЧВК или частни военни компании. Той се използва първо защото легалната архитектура на Руската федерация не позволява и не признава съществуването на, на частни военни компании. Именно за това в книгата ще, читателите биха могли да намерят генезиса на тези частни военни компании, които като по правило са регистрирани извън предалита на Руската федерация, но голяма част от тях а, а, имат офиси в а, в рамките на свън. самата Руска Федерация и съответно ползват тренировъчни бази. Защо се използват? На фона на, на това, което Вие казахте, парада, гордостта и така нататък. Използват се, защото те биха могли много лесно да бъдат интегрирани и да извършват дейности, които са от логистични, охранителни до специални операции, които да, бъдат, да, да помагат действията на, на терен и да бъдат невидими, да остават подрадани на общественото мнение защото те много лесно могат да бъдат отречени като а. първо съществуващи и б. принадлежащи на Субекти, свързани с Руската федерация, което ги прави идеални за операции, свързани с разузнаването, с специални операции. Това, което описано в книгата, се наричат пакетни сделки, както е в случая с Централна Африканската република. Под пакетни сделки ние имаме предвид взаимодействието на политическо ниво, съветници и военни съветници от Руската федерация, включително политически съветници, както е случая с Централна Африканската република, продажба на оръжие, леко оръжие и обучение на място, особено на руския модел че това са квази частни военни компании и това ги различавам особено много от западния модел, където имате ясно обоснобена частна военна компания, която регулирано регулирана по -смисъл на закона и дейностите, които предлага. Но а, в руския случай това не е така. Те разгръщат огромен брой дейности и всъщност от 90-те години насам голяма част от тях, като Moran Group, например, са достатъчно известни. Участвали са от антипиратски операции срещу, да кажем, сумалийски пирати до предоставане и изпълнители, включително и на западни войни компании. Това, което е интересно обаче, е, че именно защото това, което на английски се нарича deny ability или възможността да отречете, че въобще такива хора съществуват и ако си спомняте в българската преса и в световната преса винаги било отбелязани феномена с така речните их там нет и в случая с Украина, т.е. такива хора там не съществуват и също времено за съжаление, когато има жертви става ясно на руското общество. По, че всъщност такъв тип компании оперират, които обикновено магират хора по две линии. Едната е очевидно чисто паричното възнаграждение на хора, които са служили във въоръжените сили и желаят да продължат своите кариери и търсят своята реализация чрез частни контракти, а другата е, която е хора, свързани по чисто идеологически причини, да кажем, крайно десни групи от Санкт-Петербург, конкретно и фирмата вече разпусната е НОПТ. Но интересното е, че те покриват и много голям спектър от дейности, т.е. от провеждането на така наречени патриотични лагери с полувоенно обучение в територията на Руската Федерация, но и извън нея, като например с скандала свързан с съседна Сърбия и забраната на подобен тип лагери, те предлагат много различен спектър на услуги. Това, което ги прави добър инструмент за използване не. Е, първо, че вие винаги бихте могли да приватизирате техните успехи в кавички, тогава, когато те действат в помощ на руските вооръжени сили, да кажем, в Сирия, при случая, като с Пълмира, и да се отречете тогава, когато се получат късосъединения и са предизвикали проблеми или скандал, такъв е случая с Славянския корпус в Сирия които а, а, моментално вие бихте могли да отречете, че това е някаква частна самоинициатива, която няма нищо общо и не е координирана със същата държава. С други думи, те са идеални за действия в така наречената сива зона сивата зона между войната и мира която е белек на съвременните международни отношения. Тази сива зона, за съжаление, предизвиква и много голяма възможност за инциденти. Аз се чудех, откъде идват имената и за какво говорят славянски корпус, вълци, Вагнер, например. Там можем ли да видим идеология? В част от нея е преглобопитно. Вие сте много права да попитате откъде идват. Всъщност част от имената, за които идват неформалните на групата, да кажем Вагнер, е свързан с позината на, на, Дмитрий, на подполковник Дмитрий Уткин, от основателя на тази група, който от началото има отношение към Моран, последствие има отношение към Словянски корпус и неговата привързаност към естетиката на Третия райхия. По-голямата част, прямо 80% обикновено горе от съставената, подобен тип формиравания, по-голямата си част, са хора мотивирани от парични облаги. Част от тях, разбира се, с евантуристи винаги имало такива свързани в, в... Тази сърена, ако ще на най-менечеството, но тази фракция, за която вие питате, а именно и едно, и Славянски корпус, и така нататък, определена фракция със сигурност е свързана с, с определени крайно десни мрежи, които рекрутират подобни хора по идеологически причини, а не само по финансово. Как се финансира? този наемнически модел. Доста пари ли има в тази мрежа? За всяка част на военна компания обикновено стои а, за разлика от класическия а, модел на военно предприемачество, а, в който, да кажем, една компания търси множество клиенти значит, на, на когото да предложи своите услуги. В руския случай нещата изглеждат по-различно. Обикакто е в случая с Вагнер, но и с други формирования за всяка подобна компания, поне във видимата си част, зад нея стои крупен олигарх. Предприемач от типа на Пригожин, който е така наречения готвач на Путин, както е по-известен в, в, в пресата. Човек, който е свързан с така-вечната вертикала на властта, в която се заменят услуги. и Не забравяйте, че е пригожен е същия човек, който получава много голяма част от поръчките. Кейтеринг най-интересното, е но кейтеринг и за вооръжените сили, освен и за училищата и около Московска област. Нека да го обясним и преведем. даже. Това е домичката за доставки на готова храна за да? големи, големи структури, така? А, да, точно така. Държавни поръчки казваме на български язик. Значи, представете си, а, всяка частна военна компания обикновено започва като а, охранителна функция на определен тип комерциална организация или корпорация. Някои автори, по-известни от нас, като Марк Галеоти, например, проследяват връзката на тези частно охранителни компании с бурните 90-те, в които те се занимават и подпомагат за страхователни бизнеси и така нататък които ние познаваме, за съжаление, от българската реалност. Но новата част е, че тогава, когато тези предприемачи от типа на Пригожин започнат да имат интереси извън а, Руската федерация, или а, биват, а, им бива намекнато от висши политически че те биха могли да бъдат в помощ на Усилията, които руската външна политика полага в Близкия изток на Африканския континент, в по-малка степен в Европа, ако изключим Украина, заради санкциите, тогава те. Се опитват всъщност да извлекат максимална полза. От една страна, правяки услуга на, на Кремал. Част военни компании са много удобни от друга гледна точка, глянят точка на общественото мнение. Защо? Защото когато има жертви, тези жертви автоматично казват, че те са на частна организация на тяхна глава и така нататък, Тоест .е. не са срочно служащи или редовна армия, която би предизвикало Скандал и липса на подкрепа в руското общество. Тоест, те не се връщат под формата на цинкови ковчези. Момчета в цинкови ковчези, ако използвам този израз от Нобеловата лауреатка за литература Светлана Алексиевич. Те се връщат в цинкови ковчези, груз 200, и обикновено използвайки транспорта на, на редовните въоръжени сили, но проблемът е, че техните родни, именно за това има а, доста голямо, ако следите руската преса, доста големи скандали свързани с това, техните роднини се стремят да официализират техните загуби и тяхната скръп и евентуално компенсации, докато руската държава отрича, че те съществуват. Нали. А, а, а, как, а как отрича, че те съществуват, ако ги връща с официализиран военен руски транспорт? А, добър въпрос. Нашите руски колеги, журналисти, следващи многократно показват и демонстрират, че такъв тип хора биват погребани, така, така, така. И техните роднини в малка част, тъй е, като те твърдят, че властите ги притискат, са готови да разговарят как и защо са попаднали в Сирия и на други места, но официалните власти не коментират. Просто отказват да признаят съществуването на такива хора, тъй като пак казвам, по законите те ги няма. И в там нет. Така че парадоксът е на ниво. Добре, тогава да попитам още нещо. Разбираме, тази връзка и генезис, който отвежда тези формирования към охранителните структури, разузнавателните, също така споменахте структура като ГРУ, дали в руската реализация на тези частни формирования влизат резервисти? И да ви питам като човек, който разбира в дълбочина политически и анализ включително на България, дали е допустима аналогията с искането на ВМРО и партиите, които са наричат Обединени патриоти за доброволни отряди, например. Значи по отношение на първия въпрос, а, резервисти, а, много е хетерогенен характер на хората, които се включват. В по-голямата си част а, това, което обичайно е за хора, които, чийто контракт изтича с вооръжените сили, а, да продължават в евентуално. И тъй като не забравяйте, че този свят е много затворен поради приватизацията на военна сила, това е доста херметично общество. А, по ред причини, именно за взаимодействие с разновата, служби, с специални сили на различни държави. Това е свят, в който разговорите с външни лица не са добре дошли, а, но той съществува. Набирането на такъв тип хора е важен, защото той е минава по смисъла на проверени мрежи. Сега по отношение на връзката, защото аз разбирам, не директно не питате а възможно ли е хора да попаднат а, в тези мрежи от различни държави, значи практиката в Украина, това, което сме виждали, което всичките ни колеги виждат, е, че Множество доброволци подформата на доброволчество участват и в двета на конфликта. Състоти западноевропейци, включая и източноевропейци, сръбски кадри доста. Разрешаването на такъв тип частни формирования при липсата на добра законова рамка и гаранция за това как те биха оперирали, какви биха били тяхната задача е от моя гледна точка, във е доста опасно. Инструмент, който е много, много опасен и потентен. В една сметка това е частна на сила от компетентни хора, които могат да бъдат използвани в множество различни ситуации и съответно те трябва да бъдат много добре регулирани, контролирани а, и политически или трябва да премисля до край и последствието от такъв тип действия. Това, което остава под повърхността, тогава, когато е далече от общественото внимание и нямате възможност да го регулирате, остава на, на ниво частна самоорганизация и самоинициатива, която е, най случай, в най-лошия случай взима закона в собствени ръце. И това за мен е невъзможно най-лошото разлика. Смятате ли, че има българи в тези частни военни компании, които работят за Русия? А, нямам доказателство конкретно за уча... българско участие в руските компании. По принцип българи с... участвали и участват в различните частни военни компании, световни. Това не е нещо ново, не е сензация. Но за руските конкретно не мога да потвърдим в момента. А като цяло, откъде идва информацията, която ползвате? Аз видях че се позовавате и на официални руски източници, включително Рия Новости от 2012 година, публикация о заглавен от Путин поддържа идеята за създаване на частни военни компании, но като цяло, ако тази информация е достъпна само за инсайдери за вътрешни хора, по какъв начин всъщност стига до изследователи като вас? Проблема с и разговор за легализацията на част от военни компании в Русия е на ниво държавно законотворчество. Може да се прегледат внесените предложения от различни депутати и мотивите към законодателните предложения и така нататък. Това е едно. Второто е, да, самоличността на голяма част от хората е запазена. за Част от инсайдерите, но по отношение на действието на операцията и така нататък, ние ни разкошни източници и публична информация от нашите колеги, разработени от Санкт-Петербунската фонтанка. Наградите за разтажда журналистика в Русия в изминалите години отиде именно към тези смели хора, които показаха, както вие казахте, от ховането за съжаление на места като гробища, да го документират пътя на част от хората и за съжаление трагичния им край, до разговори с роднини. До, до набавянето на налични документи и договори, до а, срещи с хора, които се занимават с набиране и рекрутиране и така нататък. И освен това, като добавите, отново се връщам на инструмента, което в английски речето синт или. Open Source Intelligence. Вие бихте могли да видите, че отново казвам, електронните следи, които са оставени. Вие не можете да залечите логове от полети. Не можете да, да залечите собствените им снимки по някой път, когато те се снимат. Съдната технология позволява нали, да бъдат идентифицирани ландшафти и, така и това всичко е технология, която ние и вие бихте могли да ползвате, от е, неща, които преди 10 на години бяха намислими, да геолокирате с Google World, както нашите колеги направиха от Белинкат в е, Украина и множеството снимки. Тоест, да кажа така, голяма част от работата, която изглежда много забурена в мистикта, да всъщност е свързана с добра разследваща да журналистика и има множество материали. Множество материали. В последните години, отчасти заради видимостта на, на агресията в Украина, отчасти заради световния фокус на това, какво се случва в Сирия. Този феномен... Ще бъде все по-значим, все по-видим и все по-важен, с на това как се изменя световното военно дело и съвременните конфликти. Тези мобилни единици, които извършват също така не само силови дейности, но и високотехнологични и рискови операции, свързани с не само охрана и логистика, но и разузнавателни операции, все по- често ще бъдат използвани. Просто логиката на, на, на съвременните конфликти го подсказва. Мисля, че Осман би могъл да говори в студиото много на тази тема по отношение на наличието на най-различен тип частни предприемачи, които действат в, в Сирия и съответно техните прокси проекции под формата на наемници, които действат за различните фракции. Това, което обаче а, всички трябва да си дадем ясна сметка, е, че когато има такъв тип а, конфликти, в които няма пряк сблъсък до суперсилите, то е логично, че ще нараста стойността и тежестта на подобен тип частни военни компании и формирование, тъй като те ще изпълняват от името на принципала всичко това, което се очаква от тях и съответно ще ги доизменят и трансформират лицето на, на, на войната. Това също трябва да бъде сложно в по-широк исторически контекст. Тези, които добре си спомнят историята на формирането на националните държави в Европа, ще видите, че и тук има парадокс. Много дълго време до консолидацията на националните държави всъщност наемниците са норма, редометарни са изключени, а не обратно. Ние се връщаме в този период. Един такъв въпрос. Той е свързан с брой. Можем ли да кажем с какви дивизии невидими част на военни компании разполага Русия, ако си послужим с този израз. Предполага се, че така се обърнал Сталин към Чърчил, когато са обсъждали съдбата на Польша след края на Втората световна война. Какви дивизии разполага папата, мисля, че пита той тогава? Вначе, аз бих се да, да правя така аналогия с дивизии, защото армия е по-скоро фигуративно. Различните компании имат различен персонал, брой персонал. Това е важен въпрос, който питате. Някои от тях си имат в да стика на действията си до 2000 човека, което за този сектор е много. В общия случай това, което наблюдавате и по думите на като и Дава много често интервюта за неговата частно-охранителна фирма и така нататък. В ядрото обикновено на подобна компания стоят между 50-100-150 човека. Зависи от профила, пак казвам, защото има различни компании с различна специализация. Значи, Едни типично се занимават с разминиране, почистване на е. мина дейност, други се занимават с охрана на конвои, трети се занимават с различни дейности. Някой пък комбинират цял, целият спектър. Размера не е толкова Колкото специализацията и, и възможността на хора да изпълняват множество функции, интегрирани. Тези компании обикновенно биват включвани в операции, които са свързани с по-голямата си част, в руски случай, конкретно с действия на редовните вооръжени сили. Представете си, това са подизпълнители на определен тип функции. Тук въпросът е, до каква степен тяхната специализация способства те да изпълняват силно специализирани дейности в високо рискова среда. Било то Сирия, било то а, Украина. В Украина ще видите, че там има и много различно преклитане. Част от нещата минават през мобилизация на мрежи, които са в подкрепа на, както е в случая с ЕНОП. Значи те дори не искат да използват, ние не ги наричаме че те преди разпускането си, в крайна сметка представляваха набор от клубове, които събираха и действаха в полза на така бунтовници, под формата на прикрити на доброволци, прекарвайки различен тип доставки от Русия до, до Украина, и редица дейности, които извършваха. Тоест, въпросът е до каква степен тяхната гъвкавост и възможност бързо да бъдат мобилизирани, изпратени и действащи в полза на, на своя принципал. Това, което ги прави особено. Потентни, опасни, независимо от коя гледна точка гледате или ефективни. Е в случая там, където имате размити граници на, на, на, на мира и войната, както за съжаление, в зона на замразените конфликти, където. Те много лесно минават от страдаване на общественото мнение и могат да бъдат и да действат сравнително бързо в полза, в полза на своя принципал, излизайки извън, как да кажа, тесни на това, което традиционното боено дело, традиционната дипломация, счита за, за подобни дейности. Тоест, те са такъв един многоцелеви инструмент, нещо като швейцарското нощно на войната, в който в специфични ситуации само те определено могат да извършат дейности, от които. Крайна сметка всички да се измият ръцете и да кажат, окей, те всъщност там не съществуват, или те действат на собствена глава, или така нататък. Или обратното, когато пък имат успехи, индиректно държавата да каже, ага, да, не, да, да е, но те са в случая, примерно, руски момчета, които почистиха по-мир от, от ислямисти. Примерно ти казвам. Последно от мен, има ли вероятност, освен руски момчета, да се окаже, че те използват и рекрутират и местни хора? в страните, в които оперират. За някои места вероятно е правилно. Те не, вероятно не принадлежат към тези основни дра за които аз говорих, които са на постоянна заплата. Но на место разбира се, че бихте могли да рекрутирате хора за конкретната дейност в полза на, на това, което ви извършвате. Разбира се, дали те са в същината на нещата, това е тема на друг разговор, но с подизпълнителски дейности, да, разбира се, естествено, че ако ваше принципал е правителство, което е нестабилно, а това всъщност не го знаехме от пакетните сделки, е много полезният ви такъв тип инструмент, защото те ще могат да минават между, да кажем, размерни както е в случая между етницата, между религиозен конфликт в централна Африка, между християнски и мусилмански анклави. И естествено, логично е на такива места да, да пърсите хора, които да помогнат или да не риска в това, което ще правите. Дали ще прекарвате минерали, дали ще прекарвате оръжия или така нататък. Зависи от задачата ви на местопка, това е конкретно. Така че съществува такава възможност, разбира се. Още малко по разликите, когато мислим за тези частни, наемни и невидими, Войски, приличат ли на паравоенните формирования по времето на разпада на бивше Югославия или са по-скоро свързани с идеята за това, което вие казахте, пакетни изделки, освен оръжие, на практика се продават и живата сила, специалистите, Ой, които да могат да го вижат? Разпадане и господа предоставя всъщност първото традиционно пощепополе, още преди, както и в Приднестровието. Както и отчасти в Чечня. Но Югославия е интересна, защото а, тези военни формирования, част от хората, които са участвали под маската на така доброволчество, получават, да се своето първо бойно кръщение, прилагат опита, който е научен, леко мобилни групи, работа зад фронта, подпомагайки различен тип а, формирования от а, аркановите хора и така нататък. И същите хора, добивайки този опит, връщайки се, и веща, дайте ми пример, ще ви кажа най известния Игор Страков най-безизвестния, хора по-късно го превръща този опит в как да кажа, оперативно знание за това как да се действа и да се взаимодейства с спецназа на ГРУ и нататък в източна Украина, в Луганск и в Донецк. Така че бившите юго войни е доста близо до нас са ключови за този развитие. Това, което е важно, е, че просто ние описваме феномен, който наистина съществува, не е добре познат в България а, или ако е познат, той се коментира през някакви, как да кажа, през лещата на, на малко фенско такова отношение, както винаги е било в България, русофили, или русофии. А Тук няма такова нещо. Става дума за това, че Русия има един модел, който тя наблюдава в доста дълго време, после случва с приватизацията на, на военна сила в, в, в западните държави, особено след възхода да на, на войната срещу терора. Започва тя има собствени традиции. Нали, Поговорството, Югославия, Приднестровието, Чечня, Грузия и така нататък, от съседите. Се и се опитва да го адаптира, без да има законодателна рамка за това нещо. Обаче, нали, големия извод, който бих искал да направя, че те се учат бързо. Учат се сравнително ефтино на, на, на фона на, на, на западно на американците и много бързо въвеждат добрия опит, колкото и нали, парадоксално да звучиш, защото те има и голяма полза от част от тези частни компании, не е само в много отрицателно светлина да ги представим, но и до ОНЕ, когато трябва да пазете хора нали, в на райони и така нататък, те, някой трябва да отиде да го свърши това на място. Как ще го правят? Те са охрана преди всичко на голямата им история, свързана с охрана на нефтани обекти, на траби, на така нататък. През след това е малко, как да кажа, не, не тая е мистичната част. Нали. Но, но съществува това, което изплува напоследък в, в, в центъра на вниманието на, на, на всички, е участието на подобни фирми, които биват отричани, особено в Вагнер и така нататък, в много специфични операции в Украина и в, в Сирия и по-късно вече в Централна Африканска република в, в, в, в Либия сега, преди това имаше интерес на предложение към включително Формиране на и подпомагане на кандидат в Мадагаскар. Тоест, Вие виждате пакет на четири момчета пристигат, обаче има и специалисти нали, към тях, нали, и те охраняват в случай, както беше така наречените технологии, които отиват да правят изборите за някой, който кандидат, който му с счита, че е окей. И де факто, това цялото нещо минава през една, как да кажа, пакетна сделка, в който на нали, човек, който ще бъде избран, обикновено дава лицензии за разкопаване на злато, диаманти, млепки метали. Т.е. много. Част от доста комплексна сделка, нали, която се извършва на, на политическо ниво, а на, на, на, на ниво Буцондагралът. Това е интересното, че всъщност не е само военно, даже не е само икономическо, той е в крайна сметка и е свързано с политическо влияние и стъпване на място. Аз се надявам, че Руслан също ще спомене нещо друго, което е важно. Това е също инструмент, голямата геополитика, там, където не може да изпратите директно го или да влияете. Това е също, нали, да прима в Африка, това е да балансирате Китай. Това се случва. Не забравяйте, там са концентрирани голяма част от ресурсите, нали, да кажем, от там до... Доредките метали, които аз и ги използвам в момента да говорите бис... от електроника. Тъй като Китай е много агресивен, Русия, е независимо, че в партньорството с Китай разбира, че трябва да се защитава стратегически интерес и съответно това е също е инструмент да ги балансира. Така че е много комплексно. Това не е само това, което нали, хората ми е, с някакви работичат малко, а това е аматьорската част и тя обикновено се отплаща още след хора са много по-сериозни и, и, и професионално подготвени и тяхното присъствие обикновено свързано, минавайки. Пр политически уговор. И то санкциониране, както в случая с Централна Африканска република, от съвета за сигурност. Тоест, правителството иска помощ под формата на, тъй като е но за доста дълго време иска помощ под формата на, на леко строково оръжие, за да прекрати нали, дейността на ислямските бунтовници. Това се санкционира от основните водещи играчи в света, след което се доставя това оръжие, пристигат на място инструктори, пет държавни, срещу 250 частници, примерно нещо такова. И от тук става ясно, че Нали, освен че ще извършвате такава дейност нали, по екипировка и обучение на армията, вие имате и други задачи. А тези задачи са свързани именно с достъпа до това, което до... нашите колеги имали, руски разследващи журналисти, достъпа до едни от най-перспективните мини, които преди това пък са били в центъра на интереса на Фланция. Много ви благодаря за този разговор.